Саме через те я не поспішаю показати, як я сприйняв 20-й з'їзд і що він зі мною зробив. Поки що я досліджую ту моральну підготовку, що зумовила його сприйняття саме в тому вигляді, в якому цей з'їзд відбився в моїй свідомості. Криза партійної ідеології до подій, що сприяли моєму формуванню як письменника та людини, належить дачне будівництво в Кончі Заспі, власне спорудження того письменницького селища, яке потім із легкої руки Петра Панча здобуло назву «Кончі Озерної». Петро Панч так пояснював етимологію назви цієї місцевості. Буцімто в часи Богдана Хмельницького в заплаві Дніпра, дозер розташувалися польські улани. Вночі козаки Хмельницького налетіли на табір, почали рубати сонних ворогів, а ті, схопившись, кричали на всю заплаву «Конча заспа!», тобто «Кінчай спати!». Може, це і неправильно стосовно польської мови, але саме так чувся крик селянам і козацтву, що й увіковічнилося в назві місцевості. Я ніколи не перевіряв вірогідності цієї гіпотези, отож за неї не відповідаю. Просто переказую те, що чув з уст Петра Йосиповича. Він писав історичні романи, отже, мабуть, досліджував походження оригінальних назв на Подніпрові. В повсякденному житті коріння назви цієї місцевості давним-давно втратилося. Саме з цього і виходив Петро Йосипович, підшукуючи назву для письменницького селища. Конча Озерна уже не мала якоїсь історичної логіки, але Петро Йосипович гадав, що вона й не повинна її мати, адже ж логіку втратила й сама Конча Заспа. Тепер походження цієї назви виводили від двох озер, одне з яких називалося Кончею, а друге – Заспою. Те, що група письменників з 25 осіб отримала 12 гектарів землі поряд із державними дачами, де панувало Високе Республіканське начальство, Особиста заслуга Миколи Бажана. Він тоді був заступником голови Ради Міністрів. Умів працювати з тупоголовими бюрократами високих рангів. О, то було дуже тяжке вміння. І через те йому вдалося оформити цю ділянку в Кончі Заспі. Сталося це десь наприкінці 1954 року. Проживши в Києві близько 10 років, я не тільки не був у Кончі Заспі, а навіть не чув такої назви. А коли спілка письменників отримала там ділянку, Сава Голованівський повіз мене оглянути цей благословенний куточок, що, по суті, був околицею Києва. Заплава в районі кончі Заспи вразила мене своєю незайманою красою, дзеркалами озер в оточенні верб, височенними воговими травами, крізь які не можна було продертися, великим островом на Дніпрі, котрий я знав завдяки мандрівкам на моторному човні. Моя душа опинилася в зелених обіймах, і я вже не міг відірватися від кончі. Правда, мене лякала фінансова сторона справи, а чи здужаю? Та Олесь Гончар, знаючи, яку популярність має вітер в обличчя, заспокоїв мене. З Дужею ж і писати романи, як не тут. Я виявив зухвальство. Обрав для себе той самий тип будинку, який архітектори розробили для Гончара. Безумовно, він був найдорожчим. Щоправда, потім Петро Панч уже в процесі будівництва додавав і доповнював до попереднього проекту всілякі нововведення та прибудови, внаслідок чого його будинок став найбільшим і, звичайно, найдорожчим. Головою кооперативу обрали Семена Скляренка, але фактично будувати селище довелося мені. Той самий Бажан домігся, аби спорудження селища було доручено Трестові Хрещатик Буди. Микола Платонович мав на увазі, що то потужна організація, в неї великі можливості, і вона легко впорається з таким незначним завданням. Але все вийшло навпаки. Хрещатик Буд опікувався тим, від чого походить його назва, а ми в нього постійно перебували в ролі бідних родичів, яким кидають подачки. Селище споруджувалося аж п'ять років. Я, Василь Менко, Олена Смолич віддали стільки енергії, Сил і просто власної людської гідності Так-так, саме її, бо часом доводилося майже плазувати перед високим начальством Що про це сьогодні тяжко згадувати Я, власне, не збираюся докладно описувати спорудження цього селища Зачепився за нього думкою тільки тому, що природа кончі заспи Дала мені ту наснагу і ті барви, без яких я не відбувся б як поет і письменник взагалі Моє дитинство проминуло в Донбасі, де природа у Бога в кончі я прожив 17 років, це якщо рахувати з моменту закінчення будівництва, а якщо прихопити його початок, то моє зріднення з цим краєм займе аж 22 роки. Не можна бути духовно вільною людиною, коли ти відрізаний від природи. Хоч би який прекрасний був Київ, але міське життя все одно чимось схоже на казарму.